Придбали собі доньку, пережили імперіалістичну війну, зустріли революцію та прийшли німці до нас в Донбас. Голосили ми тоді страйк, зупинили завод і почав є збивати шахтарський революційний загін. Згодом став він полком, а потім навіть бригадою. Та давайте затримаємось на цім факті. Оглянемось трохи в минуле. Недалеке і славне минуле. І послухайте мою просту мову Сталевара Чубенка. Партій було багато. Що вулиця, то й буржуазна партія. Життя, наше донбасівське життя 1918 року. Стали ми тоді підданцями нової держави ясновельможного пана Гетьмана, українцями. Донбасівська природа невесела. Гетьманська держава дибки ставала. Вже мріли ми про свою вугляну республіку Донбаського краю. Гетьман гроші на машинці друкував, а нам було платити. І ось на цей час зв'язався я з одним луганським слюсарем. Випили, закурили, і взявся я формувати партизанський загін. Вся влада радом. Вигляд у мене був тоді страшніший. Ось цих золотих зубів ще не було. На голові чорна кудлата шапка, як у черкеса старого режиму. Погляд суворий і голос сильний. Приймав я більшовиків і безпартійних, щоб були шахтарської, кріпкої крові, що й заслужені доменщики, щоб були вгідливі, завзяті, щоб кипіли і не переливалися через край, щоб вуглицю було не більше одного процента. Словом, щоб проба показувала завзяту сталь. Брав до загону і таких, як алюміній, в'язати в металі гази, щоб не кипіла сталь у ковші. Брав з усіх цихів заводу, Ваньку до Ваньки складав отчайдушних, занозистих, кострубатих, невідступних пролетарів Всевеликого Донбасу. Збивав партизанський проти німців загін. Чоловік з двадцять набрав. І потім усі були більшовиками. Усі були партійцями найвищої марки. Знали Леніна і Маркса і хотіли соціалізму а інші теорії були їм без діла. Коли треба було робити чистку наших партійних лав згідно постанови, то ми визначили свої норми, свої мінімуми. Коли ти на кулемета сам підеш, або на п'ять справних гвинтівок підеш сам на пролом, або гранатою штаб розженеш, значить ти повний більшовик, і тобі честь та пролетарська дяка і партійний квиток з усіма печатками. Сильно доводилося битись, а потім розбігатися на всі чотири боки, коли до німців підмога стане. Вибігали ми цілий вам Донбас. Забігали на північ, переходили радянський кордон, діставали трохи зброї, трохи порад. Свідомої ненависті та й повертали назад до своїх країв партизанською ходою чортячими стежками, вилежувались по схованках до нового діла. Отут і дістав я директиву підпільної трійки обстріляти військовий поїзд і зробити їм невелику заворушку, а також набрати зброї. Допомагатиме тобі, товаришу Чубенко, «Отаман Адаменко з найбіднішим селянством. Така й така диспозиція. Полонених не стріляти, а офіцерів пускаю розход і душа з них геть про виконання сповістити». Став я чекати того дня і думати собі, який там є Адаменко. Чи красно буде з ним поруч битися, і чи не піде його селянство – о барахольній стесті?» Зваживши все і розміркувавши, вирішив я директиву трійки виконувати. Але годинника свого перевів верст на п'ятнадцять уперед, виконав діло сам з моєю донбасівською ротою і ліг гарячий після бою на траві спочити та почекати Адаменка.